Du lytter til Radio 24-7. Den originale Dalradio. Velkommen til Politiradio. Med Sebastian Rikkelsen, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig. Der bliver øh, skudt i gaderne i København og omegn igen. Det er jo når du forudsager i sidste uge, Nedim. Ja. Jeg har set, at du har dig lidt med det. <laughs> det er en, det er en det skal vi selvfølgelig tale lidt mere om senere i dag, hvad det egentlig er, der nu foregår med en hel masse skyderier og noget overfald og ting og sager. Det tager vi lidt senere i programmet. Først skal vi tale om en gammel, ulykkelig og desværre uopklaret sag, nemlig historien om Emilie Meng, der var 17 år gammel, da hun forsvandt fra korsør og først længe efter blev fundet dræbt. Den sag er stadig uopklaret. Øh, men nu har vi hørt, at, øh, at man har nedsat en ekspertgruppe. Nogle gavede efterforskere, specialister, skal, skal kulegrave <tøk> hele den efterforskning, som, som øh, Sydjylland og lolland falsters politisfolk har, har øh, lavet. Øh, der, der ser jeg her på en artikel fra Danmarks Radio, der, der er mere end 3 millioner oplysninger i sagen. Det er jo alt muligt forskelligt. Man har samlet sammen som jo altså ikke endnu har givet det gennembrud, der skal til for, at man kan fange en gerningsmand. Øh, nu er der så den her nye kuglegravning, en såkaldt peer review, altså at andre professionelle ser på ens materiale igen. Og det er kommet, så vidt vi ved, efter at øh, Emilie Mengs familie, sammen med deres bistandsadvokat, var til et møde hos justitsminister Søren Pape. Og det kan jo umiddelbart lyde som en vældig handlekraftig justitsminister, som sådan uden videre øh, siger, Nå, det, lyder, det var noget værd. noget. Nu siger jeg lige til politiet, hvordan de skal ordne den sag. Det er vist ikke helt sådan, det er. Men lidt mere kan vi få at vide af netop bistandsadvokaten maj som er på besøg hos os. Velkommen. Tak for det. I var til møde hos Søren Pape. Ja. Du og Emilie Mengs familie. Hvad gik det ud på? Hvorfor skulle I det? Jamen altså det, der var årsagen til, at vi overhovedet bad om det møde, det er jo fordi, at den her efterforskning har pågået i rigtig lang tid, og den har jo ikke ført det resultat med sig, nemlig at der er blevet fundet en gerningsmand. Og jeg har været businessadvokat for familien i, i snart et år nu, og der har været forskellige ting, som, som, som de ikke har kunne forstå omkring efterforskningen, og som de har rejst nogle kritikpunkter omkring. Og hvorfor får familien en bistandsadvokat? Jamen det, gør de, øh, det, gør, øh, det kan gøre forurettet i straffesager. Der øh, er det ret almindeligt, at man beskikker en bistandsadvokat. Og det gør man så øh, med det primære formål, at bistandsadvokaten skal udarbejde øh, erstatning, hvis man har fået ødelagt noget tøj, eller at man øh, ja, har fået nogle skader på så på, på osv. Jo, og vi støder jo øh, typisk på det i, øh, i voldsager eller voldtægtssager. Ja. Øh, hvor, hvor bistandsadvokaten jo også kan hjælpe den forurettede, så snart det bliver en retssag, så, så er den, det er gået over sådan set bare vidne i en straffesag mm. kan hjælpe vedkommende igennem sagen. Men her er det de pårørende til, til den dræbte, som har en bistandsadvokat. Ja. Og, og, og formålet er simpelthen, at, at, at i det øjeblik, at at, at at morderen forhåbentlig bliver fundet og skal retsforfølges, så vil min opgave være at bistå familien igennem det forløb og herunder opgøre et eventuelt erstatningskrav for dem, som skal fremføres under straffesagen. Så du, du hjælper dem ikke også med at forstå sagen? Du Nej, det gør jeg ikke. Altså, det er ikke, ikke businessadvokatens opgave at, at, at forklare, øh, øh, enten forurettet i en straffesag, eller øh, familien ligesom i den her situation, at forklare, hvad sagen går ud på. Det er egentlig ikke det, der opgave. Mm. Men, men når man er pårørende, eller for den sags skyld, offer øh, for en forbrydelse, hvor, hvor meget adgang har man så til at vide, hvad, der egentlig, hvad politiet laver? Fordi efterforskningen, kan vel, kan vel, der kan være mange grunde til, at politiet gerne vil holde den forholdsvis tæt til kroppen. Mm. Har man så ret til, som pårørende, hvis nu var mit barn, har jeg så ret til at få at vide, hvad gør I nu? Hvem har I fundet? Hvem har jeg afhørt? Og Nej, noget. det har man ikke. Man har ikke ret til det. Altså det, det, det, er, det, er, det er fuldstændig politiet, der afgør, hvilke øh, dokumenter og rapporter og alt muligt andet, som, som øh, nogen skal høre om. Så det er politiets... Øh, ja, det de holder de ret ofte helt for dem selv, vil jeg sige. Mm. Du er bistandsadvokat for hans forældre. Mm. Men de har jo ikke fundet øh, en gerningsmand endnu overhovedet, så erstatningskrav... Er det så staten, der skal betale den, eller hvordan er det? <coughs> altså, der er ikke opgjort noget erstatningskrav endnu, fordi at, at vi jo venter på, at der kommer en, en retssag. Altså, vi håber jo, at det lykkes, og der kommer en Men retssag. Men hvorfor har man så ikke ventet med at finde en bistandsadvokat, til man har fundet en? Altså, på det tidspunkt, hvor at, øh, øh, at Emilie blev fundet, der valgte retten i Næstved, og, og, og, og altså der anmodede familien politiet, og politiet anmodede sig retten i Næstved, om, om der kunne blive beskikket en bistandsadvokat. Og det blev der sagt ja til. Så det, det var jo en konkret vurdering, at på det tidspunkt, hvor man ligesom havde fundet ud af, at, at, at, at der ja, hun var tæt om ja, ja. så valgte de at beskikke. Margrethe Storm lad os vende tilbage til det møde, I så har øh, mm. i Justitsministeriet med ministeren. Det, som jeg forstår det, så er det, så er det dig, der med, med forældrene beder om et møde. Ja, det er korrekt. Og hvornår var, I det? hvornår var I det? Det var på et eller andet tidspunkt før sommerferien i juni måned. Ja. Ja. Og, øh, og hvad, hvad, går det, hvad sker der så? Hvad går det ud på i den udsættelse du kan fortælle om, hvad I snakker om? <clears throat> Jamen altså, det, det, det går ud på, det er jo, at, øh, at vi har jo rejst nogle kritikpunkter i forhold til efterforskningen. Jeg har jo ikke kommet ind på hvad, fordi det er af min tavshedspligt, men, men jeg kan sige, at vi vi rejst nogle kritikpunkter, øh, og som var af en karakter, at, øh, at, at jeg i hvert fald tænkte, at jeg måtte gå videre til jo, den højeste myndighed i Danmark. Men, men kunne man ikke bare have sagt det til, til dem, der faktisk sad med sagen, altså Sydsjælland og Lolland-Falters politi? <tryk> Både jeg og familien har holdt adskillige møder med Sydsjælland og Lolland-Falters øh, uden at man på den måde kan sige, at vi har fået fået lukket det, som, som vi har spurgt til, ikke? Mm. Men, men jeg, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at... Altså, hvis det var mig... Altså, der var jo ikke en fiber i ens krop, som jeg ikke føler med de her forældre. Mm -mm. At, øh, at netop lysten til at, at gøre noget, og, og kunne rykke ved noget, og hvis man får en idé, og kunne I ikke, og kunne I prøve... At det er sådan, vil jeg have det. Men jeg kan også godt se, måske fra politiets synspunkt, at det er også der er de professionelle. Det er også der ved, hvad vi skal, hvad vi gør. Mm. Er der nogle åbenlyse ting, nu, du må ikke gå ind i præcis hvad det er, men, men hvor I simpelthen synes, der har de forsømt noget eller, eller gjort noget galt? Er det sådan noget, det handler om? Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige præcis, hvad vores kritikpunkter har været, men jeg kan i hvert fald sige, at kritikpunkterne har været sådan, at jeg sætter mig ned og skriver den her mail til justitsminister Søren Pepe Poulsen. Og det er jo ikke noget, jeg gør i andre tilfælde, eller har gjort før, eller sikkert kommer til igen. Nej, for det, det har du fortalt mig, du har aldrig nogensinde... Kommet, været til møde hos Justitsministeren i den, i den rolle? Nej, det har det, jeg ikke. Har, du havde heller aldrig hørt nogen andre, der havde været det Nej, det har jeg ikke. Nej. Nej. Hvad, hvad siger Pape så til dig? Jamen, altså, ja, jeg vil sige, vi havde et godt og et positivt møde, øh, og han lyttede øh, meget intenst til alt, hvad vi forklarede, øh, og, og, øh, og var ganske lydhør over for det. Og øh, man kan sige, øh, det, det, det, det, som det ligesom slutter af med, det er jo, at, at vi bliver spurgt, hvad vi gerne vil have, Altså, hvad vil vi gerne have ud af det her møde? Uh, og der svarer vi, at uh, det vi ønsker, det er, at der kommer en fornyet efterforskning af sagen. Og at, uh, at man uh, ja, enten får nogle andre personer til at kigge på, på det, der allerede er, eller at man flytter efterforskning et andet sted hen. Simpelthen for at sikre, at alle sten bliver vendt på den rigtige måde. Simpelthen for at sikre, at alting bliver gjort rigtigt. Af et nyt hold. Ja. Yeah. Det der så sker, og det er en lille smule uklart, for jeg, jeg har prøvet at undersøge men jeg kan ikke rigtig få svar. I Justitsministeriet får jeg at vide, at, at så gør man sådan set ikke andet. Det er ikke sådan, at justitsministeren her begynder at udstikke ordre og instrukser til nogen. Men hos Rigspolitichefen øh, på Politiktorvet i København, der øh, derfra kort efter udsender man så en invitation til dig, Marit Stormtysen, om at... Øh, at øh, I, du, kan, du kan komme til et møde der med Rigspolitichefen. Mm. Ja, det, det er jo oplagt at forestille sig, at nogen fra Justitsministeriet har, har ligesom ringet og sagt, du, Jens Henrik Højbjerg, kunne du ikke lige tage og invitere den her advokat, fordi der er noget her, der ikke rigtig spiller. Men det siger de altså ikke er sket. Et, et, et, et, et, og så spurgte jeg en, der har siddet inde i centraladministration, forvaltning tæt på minister og sådan noget. Så sagde jeg, jeg er egentlig er lidt tvivl, kan jeg søge agtindsigt i, om der er sendt et brev til de der. Så sagde han, det var da godt, men der ligger ikke noget, fordi den slags har man over telefonen. <laughs> men altså, hvad ved jeg? Det er jo heller ikke, fordi der er noget galt i det overhovedet. Ja. Det vi ved er, at på et tidspunkt, ikke så længe efter mødet hos justitsministeren, så bliver du inviteret til møde igen hos rigspolitichefen. Ja. Hvor også rigsadvokaten er til stede. Ja, og politidirektøren fra krisen. Og okay. Sydsjælland og Lolland-Falters politikreds, ja. Politikred. ja. Øhm, hvor lang tid er der gået? efter, Altså, hvor lang tid er der imellem de to møder? Et par uger. Okay. Øhm, To-tre uger, som jeg husker det. Og ja. hva hvad skal det møde så? Med Rigspolitik? <coughs> ja, man kan sige... Hvad der er sket imellem der, og hvem der har sagt hvad til nogen, det er en af jeg intet om. Nej, det er øh, dig, der har ramt det, det, rigspolitichefen nej, på døren. Det, det er dig, der bliver inviteret. Jeg bliver inviteret. Ja. Øhm, og, og, og det jeg jo ved, det er, at rigspolitichefen er øverste myndighed over politiet. Og derfor så tænker jeg, at det er at det er rettet sted at komme hen, hvis, det er, at man, hvis man har noget, man gerne vil sige om politiet. Så på den måde er, er jeg jo rigtig positiv, og familien er rigtig, rigtig positiv og, og overrasket over, at vi får den her invitation. Så det men det er kun dig, det er, eller alene dig. Det er ikke, at familien skal ikke med til det møde. Ja, det, det tager jeg alene til. Ja, ja. Ja. Og hvad kommer du ud af det? Så sidder du der med rigsadvokaten, rigspolitichefen og politidirektøren. Det er der noget, at det er ikke så tit, man sidder til sådan en sådan kaffeslapperas, især en forslagsadvokat, altså, er det? Nej, det er det ikke. Og jeg, jeg opfattede det også som, som helt specielt. Øh, men, men, men jeg var bare rigtig glad for det, og jeg var rigtig glad for, at, øh, at vi var blevet hørt, øh, og at, øh, at der egentlig var nogen, der havde der gerne ville høre på de synspunkter, vi havde. Øh, og det ved jeg også, at familien var rigtig, rigtig glad for. Gav de da ret? Øhm, altså man kan sige, mødet gik ud på, at jeg forklarede, øh, måske endnu mere grundigt og endnu mere detaljeret og endnu mere juridisk, end jeg havde gjort tidligere, hvad jeg mente om nogle forskellige ting. Øh, så det var det, som jeg brugte tiden på. Øh, der var ikke nogen konklusioner, eller der var ikke nogen, der kommenterede nærmere på det, jeg sagde. Det var sådan set bare mig, der fik lov til at tale. Og blev du så også her spurgt, hvad, hvad er det, I gerne vil have? Det gjorde jeg. Og så svarede jeg præcis det samme en gang til, at det, det som, som, som var vores ønske, det var, at man simpelthen skulle lave en fornyet efterforskning øh, af hele sagen Eller dele. Og, og ved sådan nogle møder, er det mit indtryk, at så er der aldrig nogen, der siger, ved du hvad, det siger vi, det er en aftale. Det er altid sådan noget godt, jamen det vil vi tænke over. Altså, <laughs> man, der, man får ikke ligesom, de lover dig ikke noget på det møde, vel? Eller hvad? Nej, altså, det, det, der var ikke sådan en, en fuldstændig fast konklusion, men jeg følte mig bestemt ikke afvist. Nej. Det går jeg ikke. Og så går der noget tid igen? Ja, så gik der jeg ikke ret lang tid. Kort tid, så, så får jeg en opringning, hvor jeg får at vide, at nu har man valgt at gøre det her, og nu nedsætter man den her gruppe og at man ville i gang med at finde de rigtige personer, de rigtige profiler, mm. øhm, som skulle være et bredt udsnit af folk, der kunne alt muligt forskelligt inden for politiet. Altså eksperter inden for alle dele, kan man sige. Ikke? Ja, og det handler jo blandt andet om, at man jo for ganske nylig har kunne implementere nogle helt nye øh, efterforskningsredskaber til analyse og den slags, man kan sammenkøre oplysninger. Hos Rigspolitiet får jeg at vide, at, at når man laver de her peer-review-undersøgelser, det er noget, man har arbejdet med i politiet øh, i seks år, eller sådan noget, har man brugt som en model, så er det altid på anmodning fra den lokale kreds. Mm. Altså, at det er så i det her tilfælde, sydsjælland eller falters som skal sige, vi kunne godt tænke os at få sådan en gruppe her, øh, til at se på vores efterforskning. Så det, det må vi formode, det er det, der er foregået øh, i den her sammenhæng. Og der vil jeg jo så sige... Det ved jeg ikke. Altså, fordi jeg, jeg, jeg ved kun, at jeg har fremsat den her anmodning, og det har jeg gjort der to omgange til de her to persongrupper. Så da du sad der, hvor politidirektøren også var med, mm. altså, han er jo så, politidirektøren fra lolland falster uh, Sydsjælland-Lolland-Falster, han, han er jo faktisk kaldt til møde hos sin chef, eh? hos Rigspolitichefen. Æ, nu er det så lige en kvinde, nu jeg lige tilføje. Men jo, det er jo rigtigt, at Rigspolitichefen er jo øverste myndighed ja. over, over politiet. Ja. Og man kan sige, at rigsadvokaten er jo øverste myndighed over hele anklagemyndigheden. Mm. Og politidirektøren er jo chef for hele Sjøsjælland og London Falsers politikreds. Ja, ja. Så det kan du godt have så, ret i. Så politidirektøren der er jo til møde hos sin chef, og, øh, og får måske ved den lejlighed inspiration til at sige, øh, vi vil gerne anmode om en, sådan en ekstra undersøgelse. Altså det vil sige, det, det, det, det er i hvert fald ikke noget, jeg har hørt, eller, eller set noget ja. til, at det, hvilke vej det skulle være kommet. Men, men man kan sige, i sidste ende, altså det der var vigtigt for mig, det var, at man gjorde det. Altså, det var, øh, øh, at jeg kunne ringe til, til Emilies forældre og fortælle, at nu gjorde man det faktisk. Nu havde man nedsat den her gruppe. Og det blev meget glædeligt modtaget, vil jeg og, sige. Og den undersøgelse, altså den gruppe øh, efterforskere og andre specialister, som skal gennemgå det her, det er dygtige folk, de hentede fra andre græse. Og den undersøgelse, der, der vil gå måneder før, den er færdig, øh, ja. kan jeg for jer vide. Der bare, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, dem der sidder... De navne, jeg ser, som har, har, har siddet med den her efterforskning i i, i og eller Falsers Politi, det er ikke nybegynder. Altså det, det er rutineret, dygtige og, efter min opfattelse, hederlige mennesker. Og jeg har heller aldrig mødt en drabs som ikke nærmest heller ville save en arm af, end at opklare sagen. Altså det er jo virkelig engagerede, motiverede mennesker, der gør det her. Når der ikke er fanget en gerningsmand endnu, Tror du så, det, tror, tror du, det kan rettes op? Kan, kan, er det, fordi der er noget, de mangler, noget, de har overset? Tror det hjælper det her? Altså, det, det synes du, jeg er, er ekstremt svært. Nej, men... det er jo, jeg, jeg, Altså, det, jeg synes, det er ekstremt svært at svare på. Øhm, og, og, og den tanke øh, kan jeg næsten heller ikke helt tænke til ende. Altså, hvad, hvad, hvad, hvad vil man kunne gøre, og vil man kunne have gjort? Altså, det, det tror jeg næsten ikke, der er nogen, der kan. Men, men det, jeg har tænkt, det er, at jeg synes, det er så vigtigt en sag, og det er så... Øhm, Utroligt sjældent, at den slags frygtelige ting sker i Danmark. Så hvis man ikke her skulle sørge for, at alt blev gjort, øh, og så er det egentlig vigtigere, og det må stå over alt med, øh, om det er den ene politikræb eller den anden, eller hvem der beder om det, alt muligt andet. Alt det der har jeg egentlig tænkt var ligegyldigt. Altså, det, det handler bare om, at man simpelthen får gjort det så øh, intensivt, at man i hvert fald kan læne sig tilbage og sige, at alt er gjort. Og jeg tror aldrig, de læner sig tilbage, faktisk. Men det handler vel også om meget langt hen ad vejen, at der sidder altså en familie, mm. øh, som jo i, i alle, som du siger, heldigvis ikke så mange af den her type sager, men når det sker, så sidder der jo en, en smadret ulykkelig familie tilbage og ønsker bare svar. Mm. Og, og de skal jo heller ikke øh, føle sig utrygge ved, at politiet ikke gør alt, hvad der står i, i deres magt. Det er vel også det, det handler om. Du sidder og nikker, Sebastian. Jamen, det er det det, det handler om? Ja, det er selvfølgelig det, det handler om, og jeg er jo også øh, meget enig, i, at, at det kan godt give noget at, at proppe nogle nye øjne på en sag. Det kan sagtens være, at øh, efterforskerne i den her kreds på en eller anden måde føler sig undermineret. Altså, det er jo en underminering i sig selv, at der kommer nogle eksperter i situationstegn udefra og kigger på sagen. Altså, du tror, de bliver sådan lidt fornærmede, eller Det kunne man da sagtens forestille Så hvis man bare kigger på det gamle rejsehold, altså, de, øh, kredsene bliver jo altid lidt fornærmet når de kom ud, lyder det til. Og det er lidt det samme i den her, i den her sammenhæng. Men dermed ikke sagt, at det er en dum idé. Absolut ikke, og øh, jeg synes, at det er en vældig god idé at samle det her, den her ekspertgruppe og, og, og kigge på sagen igen. Men man har, som sagt, tror jeg, at jeg sagde gjort det en gang allerede, øh, lavet sådan en gennemgang, som man fik svar på øh, i foråret for et år siden, altså for hmm. et halvandet års tid siden, og nu gør man det igen. Og jeg vil så også sige, altså du er også lidt inde på det, at de her sneddrab, som Emilie Mæng, som jo er meget øh, et vildt drab og det, man kalder et, et fjerndrab, hvor øh, gerningsmanden formentlig ikke kender offer... Det, ja, som I modsætning til, til et drab, der sker i hjemmet, for eksempel mand står sin kone i Lige præcis. De her ja. nærdrab, og det er stort set alle drab i Danmark, er næsten altid nærdrab. Og de er sådan relativt nu må jeg stå med ret, men relativt lette at opklare. Fordi det er altid nogen, i, man går indenfra, det er formentlig ægten, manden, kæresten, og så går man ud af, indtil man finder vedkommende. Men Ved de her andre drab, det er jo væsentligt sværere at opklare sager, og en helt anden måde, man efterforsker på. Og det er jo sådan de her 12 politikredse, der er. Det er også svært, at der skal være eksperter på det her område i alle 12 kredse, når det sker så sjældent. Og jeg tror også, det er det, man ligesom går ind og kigger på nu her. Så, øhm, så jeg synes, det er en rigtig god idé. Jamen, man kan sige, det var jo det, som i gamle dage øh, Rigspolitiets rejsehold kunne mm. hjælpe med, så fik mm. man i stedet for det, der hed NEC, altså mm. National Efterforskningsstøttecenter. Og det var vist også derfra, ideen om de her peer-review-undersøgelser stammer. Fordi man netop yder efterforskningsstøtte. Mm. Altså man tager ikke efterforskningen ud af hænderne på det lokale, men man hjælper med sin ekspertise. Jeg tror, det virker mig Britt Storm -Synsen. Er familien lidt mere glade nu? Altså, de, de har været rigtig glade og positive over, at de er blevet hørt, og, der, og man har lyttet på det, de har sagt, og at man faktisk også har valgt at agere på det. Det har været en kæmpe lettelse for dem. Men, men man kan sige, deres, øh, deres situation er jo, at de bare gerne vil have, at der bliver fundet den mor der. Og, og, øh, og, og det er og det, der er målet. Og, ja. det, det, og det er jo ikke noget endnu. Og tror du ikke også, at det, at det mål, det ønske, at det deler de jo med, med både politifolkene og med alle andre? At det er bare det, vi gerne vil have? Selvfølgelig. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke også, at Det synes spørger også dig, Sebastian. Altså, nu, nu kommer den her historie ud om, at, at det kunne lade sig gøre. Man har en, en, en stedig bistandsadvokat, som hjælper familien med at komme hele vejen ind til justitsministeren, og så får man ellers gang i rigspolitichef, rigsadvokater, hvad har vi? Det hele kører. Jeg ser for mig, et, altså utallige pårørende til ofre, eller ofre selv med sager, der ikke har kunnet opklares af den ene eller den anden grund. Og der ligger jo nogen derude i, i et fælles stormløb mod ministerens kontor. Ikke? Mm. Hvad så med min datter? Hvad så med min søn og så videre? Jamen helt korrekt. Altså, sådan ser jeg også på det og det, det åbner op for en masse spørgsmål, det her. Fordi man skal ikke lede særlig meget for at finde øh, lignende sager, som så ikke er så øh, eksponerede som i miljømængde. Øh, for eksempel alkoholikere i København, der er døde på, på, på underlig vis. Så der findes mange af de her sager, og det her det åbner selvfølgelig op for et eller andet. Jo, der ligger jo desværre også, altså så gammel er jeg jo, at jeg kan huske nogle, nogle uopklarede drab på kvinder helt <coughs> tilbage i, i 90'erne, 80'erne og 90'erne. Ja, ja, der er fem uopklarede lige der i, i København-området. Mm. Øhm, men dem, dem har der så været kigget meget på siden. Ja, det ved jeg. Men, men til det, der vil jeg da også sige, at, at det, man skal huske på her, det er, at, at vi jo ikke er gået til justitsministeren med videre, fordi at det ikke er blevet opklaret. Vi er jo gået videre, fordi der har været nogle konkrete kritikpunkter, som man har lyttet til. Og hvad er det for nogen? Ja, det er jo det. <laughs> det, det, er jo det, det, det nej, altså, fordi det, det er jo det, der altså, som, som bistandsadvokat, altså, så går man ligesom tilbage til juren, ikke? Fordi der, der er jeg jo så beskikket øh, for dem. Og det vil sige, at alt det, politiet har fortalt mig, eller fortæller mig, det er jo noget, der omfatter min tavshedspligt Og det samme med det, du taler med familien om. Selvfølgelig. Ja. <coughs> Så det vil sige, at, at derfor er, er del. den del, den kan jeg simpelthen ikke øh, men, tale men, om. Men det, jeg synes, jeg hører, når du siger det, det er også at sige, altså, enhver en familie i den her situation vil jo være frustreret og ulykkelig. Mm. Men, men det, er, det er andet end frustrationen. Øh, det, er ikke, det er ikke sådan en, vi vil bare gerne have ham fanget, øh, forstår mig ret, som, som I præsenterer, der I kommer. Der er noget mere konkret, det handler om noget andet end det. Præcis. Så altså, jeg I længe sig at, at det ikke nødvendigvis, for jeg sag er uopklaret, at det er fordi, der er sket noget mere konkret, man kan beklage sig over. Ja, altså jeg, jeg ville aldrig skrive til justitsministeren, hvis det var fordi, at, at det ikke var opklaret. Fordi jeg ved godt, at det er en rigtig, rigtig vanskelig sag, som du også er inde på, Sebastian, at det er en, en, en meget svær efterforskning, og det er en svær opgave. Så, så det, det forhold alene, at man ikke har fundet morderen, det ville, ikke have, det ville ikke have gjort. Det havde ikke fået mig til at sætte mig ned og skrive den mail. Og, og sådan et møde som det der hos rigspolitichefen, det har du heller aldrig prøvet før med? Nej, det har jeg ikke. Og har du hørt om andre, der har gjort noget alene? Nej, det har jeg ikke. Har du fået en hel masse nye kunder i butikken, så efter det, det er kommet frem, at du kan få dem ind hos Justitsministeren? Nej, det har jeg nu egentlig ikke. Øhm, men men jeg, jeg, jeg tror da også, at... at, at altså, det handler jo nok også om, at jeg i et eller andet omfang har også ageret som menneske i det her. Altså, det er ikke kun bistandsadvokat-delen af mig, der har, der har gjort det, jeg har gjort. Det er jo også på grund af nogle, nogle menneskelige ting. Altså, der, er jo, der er jo, Jeg tror, jeg har, jeg har den anden del med mig også i det her, kan man sige. Ikke? Ja, fordi det talte vi om tidligere, mm. at, at, at det, det, altså, her er du over hvad der sædvanligvis ligger i opgaven som bistandsadvokat. Ja, det altså, jeg, jeg har, ikke, jeg har ikke siddet med min bistandsadvokat-kasket på her og tænkt, at inden for den ramme, der nu er i det, eller hvad er inden for rammen? Altså, det, jeg har egentlig bare ageret, som jeg synes øh, var rigtigst at gøre på vegne af den her familie og den situation, de er i. Tror du, det virker, Sebastian? Det er svært at sige. Jeg er i hvert fald meget spændt på at se, om det er opstarten på et nyt rejsehold her. Øh, det kunne være spændende. Opstarten på et nyt rejsehold? Det kunne det sagtens være. Det vil jeg svært. gerne Altså, de, de, her, de her personer, de vælger, det er jo stort set samme øh, sammensætning, som, øh, som det gamle rejse. Hvad mener du? Det her med, at det er øh, efterforskere for, øh, for Rigspolitiet, Københavns Politi og analytikere, der går sammen om at opklare drab, det har man jo set før. Ja, men er det ikke det, man sådan set flyttet over i Næk, da man lavede hele den ændring? Jo, men der er jo... Der er brug for nye ting, og politiet, det går altid op og ned, man vender tilbage til de gamle ting igen. Det er rigtigt. Ved du hvad, med lejlighed, så inviterer vi god gamle Bent Især Nielsen ind for at tale om det, fordi han har i hvert fald en holdning eller to om det gamle rejsehold, som han var chef for for mange år siden. Maj-Brit du må bare gerne lige blive hængende, for vi skal tale med dig om en helt anden sag. Du lytter til Politiradio. På Radio 24. Og i studiet er Nedim Jassar Sebastian Rikkelsen. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og vi har selskab af advokat Margrethe Storm Tysen, Som øh, ud over at være bistandsadvokat i den sag, vi lærer tal om, som jo også, det er vel en af største arbejde, er forsvarsadvokat. Og fredag, der var du en tur i retten i Helsingør. Fordi øh, du havde en klient, som var blandt de første, der blev for anholdt og forlangt varetægtsfængsel for... Øh, at overtræde det midlertidige forbud mod LTF. Ja, det er rigtigt. Hvad havde de gjort? Ja, det, det er sådan set et ret godt spørgsmål. <laughs> tak, det er med det, arbejde. <laughs> <laughs> øh, og, og det er det, Og det, jeg mener med det, det er jo egentlig, at, at jeg har måske en lille smule svært ved at se, hvad det er, at de her personer skulle have gjort i forhold til at overtræde det her midlertidige forbud øh, mod LTF. Det, der var omstændighederne, øh, og det, der blev fremført af anklagemyndigheden ved det her åbne retsmøde, som det jo var, det var, at, at de her tre personer havde opholdt sig i en baggård ved lige bag en spilhal, og at, at politiet havde en opfattelse af, at det område, eller det sted her, det var et, et, et sted et, enten nu eller et tidligere tilhørsted for LTF. For LTF har været, ved vi jo, nu kigger jeg på dig, Nedim, så må du rette mig, hvis jeg tager fejl været øh, ret massivt repræsenteret i, i det nordsjællandske, altså op omkring Kokodal-niveau, det område, ikke også? Det er rigtigt. LTF øh, op øh, nordpå var jo med til at starte hele LTF sammen med Blokkersplads og Skoglund. Mm -hmm. Så det er et, et, et, om man så må sige, kendt LTF-område? Det er i hvert fald øh, en af dem, man kalder øh, de Grand Master Chapters. og Grand Master Chapters. Ja, hvad fanden de kalder, de kalder sig ja, jeg finder ud af, det selv. Ja. Det gør du bare. no men øh, der står så øh, nogle mennesker i en baggård, bag ved niveaucenter. Jeg mm. er ikke så lokalt kendt omkring Niveau, men der, der står de, og så kommer politiet. Ja, og så, så har øh, politiet jo holdt øje med dem, og, øh, og, øh, og de vælger så at anholde dem og sigte dem for det her af det her forbud. Fordi det med forbuddet er ulovligt at samle sig med andre... Tidligere LTF'er eller... Altså man kan sige, at det, det, der, det, der, det der er beskrevet i forbuddet, det er, at man må ikke øh, på nogen måde... Man må ikke have noget at gøre med LTF, man må ikke være LTF, og man må ikke øh, bære symboler, der kan indikere LTF, og man må heller ikke videreføre foreningsmæssige aktiviteter, som kan have noget at gøre med LTF. Og så er der også noget med, at man ikke må forsamles, ikke? Hmm. Øhm, jo, altså, det, altså man, man, man, man må ikke noget, som har, som har noget at gøre med, at man, man, man er noget, der indikerer, man er LTF. Er, er de her mennesker øh, LTF'er? Har de været LTF'er? Før det blev forbudt. Altså, som jeg, som jeg sagde i retten, det, det har vi ikke længere nogen kommentar til. Fordi at når det er, at, at man pludselig har nedlagt et forbud mod LTF, så er der jo ikke nogen, der længere har lyst til at forklare noget om, hvad man har været, eller man, hvad man gerne vil være, eller hvad man ikke vil være. Klar, det vil være ret fjollet at stille sig op og sige, ja, jeg er medlem af LTF, når ja. det er forbudt. Ja. ja, det er klart. Så det svarer I ikke på. Det svarer vi ikke på. Er, er han din klient... Øh, hvor gammel er han? Starten af tykkerne. Er, er han straffet for bandekriminalitet? Nej. Han er helt ustraffet. Er han, øh, er han i registret som kendt eller øh, ja. relateret, den slags? Altså politiet, de har jo nogle register, hvor de, øh, hvor de øh, laver nogle forskellige efterretninger på, hvorvidt om de vinder personer er medlem af LTF eller ejer. Eller relateret til, ja. eller set sammen ja. med, og sådan ja. noget. Ja. Ja. ja, og på baggrund af de efterretninger, så tror jeg nok, det er politiets konklusion, at han har været medlem af LTF. Godt så. Han og to andre bliver så anholdt og taget med af politiet, torsdag aften fra niveau Centeret og fremstillet fredag morgen. Og de blev fængslet. Ja, det gjorde de. Jeg, jeg forestiller mig, at du og din forsvarekolleger kæmpede med klør. Det gjorde vi. Øh... I og med, at det er den første sag, der har jo ikke været tidligere nogen, der er ble ble blevet begavet varetægtsfængslet på baggrund af, af det her forbud. Det har jo heller ikke været der så længe. Det har ikke været der så længe, men der har været man har sigtet nogle, nogle personer i Fredericia for at have overtrådt forbuddet, men der valgte man ikke at bede om, at de skulle varetægtsfængsles. Så det vil sige, at de, de blev sigtet, og så fik de lov at gå igen. Så det var ligesom oh. første gang, at man, at man valgte at, at, at få dem for en dommer og, og varetægtsfængslen på det. Hvis, hvis de ender med at blive dømt for at have overtrådt forbuddet mm. øh, ved at have stået der bag spilhallen mm. i niveaucenteret, mm. hvad hva, hva er vi i for en straframme? Er det noget med en bøde, eller, eller hvor langt? Nej, er det? hvis det kun var en bøde, så ville man slet ikke kunne Så til Nej, det, det Så, så det, det, der er jo lavet en, en rigsadvokat-meddelelse, hvor, hvor som jo egentlig, altså, det er jo politiet, der har siddet og angivet en hel masse retningslinjer for, hvordan de mener, det her skal fortolkes. Og i det har man blandt andet også skrevet, at man mener, at strafniveauet skal være 40 dage svingsel. Og det, det er lige ligneragtigt nok til, at man kan varetægtsfængsle. Altså det vil sige, hvis man nu havde skrevet... Det havde 30 dage. Ja, altså, hvis det havde været 30 dage, så kunne man ikke gøre det. Men lige ligneragtigt at skrive 40 dage, det gør, at man kan, kan varetægtsfængsle dem. Men det, jeg blandt andet også fremførte i fredags i retten på baggrund af det med de 40 dage, det er jo, at der er jo ikke øh, altså, der er jo ikke nogen domstol, der indtil videre har taget stilling til, om de 40 dage er det rigtige niveau. Og det vil sige, altså vi ved for eksempel, at et opholdsforbud, det, det, det, det koster 7 dages fængsel. Så hvorfor er det lige nøjagtigt, at det her, det skulle koste 40 dage? Så jeg, jeg siger ligesom, jamen, hvis... Ja, for det er strafferammen. Det kan jo godt være, hvis vi langt, langt ud i fremtiden havner i en retssag, at ja. de her mennesker ja. bliver, skal dømmes, at de så får 7 dage det kan eller være. 14 dage. Ja. Det ved vi jo ikke endnu. Det ved vi ikke nu, Fordi Ej. der ikke har været nogen andre sager. Ej. Fordi forbuddet kun har været der i, hvad, 14 dage, 3 Ej. uger. 4. september. Så de var ikke klistret ind i LTF-mærker og kasketter og hatte og sådan noget? Nej, altså, <coughs> der var ikke nogen, der havde noget på, hvor der stod LTF. Hverken tøj eller andet. Heller ikke store tatueringer i hovedet? Nej, det var Nej. der ikke. <coughs> men der var, der var øh, nogen i den der baggård. Øh, et par enkelte, der havde en kasket, hvor der stod F på. Familie. Ja, eller Frederiksberg. Ja. Eller Fred, <laughs> som det blev sagt i retten. Nej, det er for lidt latterligt. Er <coughs> øh, Nå, men, men det... Nettem, øh, nu spørger jeg lige dig. Ja. Du ved jo alt. Ikke alt. Af dem, der før var i LTF, som nu ikke må gå med LTF-ting, har de lavet sådan en hemmelig kode, så nu har de tænkt på, at F, og så ved man, det er det samme? Ja, nu skal du høre med det, Louise. Jeg ringede til dem, og de er virkelig glade for mig, når jeg ringer, og så har de fortalt mig alle deres kodesfra. Men altså, F <laughs> var der jo også før forbuddet kom. Den står jo for familie. Så jeg ved jo godt, at det er deres. Det ved du? Ja. Ja, okay. Godt så. Sebastian, du ser ud, som om du vil spørge om noget. Nå, sige jeg noget. Ikke, I bare sige noget. Altså, jeg synes jo bare, det er et meget, meget stærkt signal, at de her de endte med at blive varsægtsfængslet og en stor sejr for anklagemyndigheden i, i den her henseende. Øhm, så det er jo klart, det kommer til at blive en kæmpe tårn i øjet for de her gutter, at de ikke engang må omgås hos venner længere. Mm. Altså, så det kan ikke være andet end en stor irritation for dem, og det er jo en sejr for, for mm. Nej, og, og det ved jeg er en af dine pointe, Maja, yeah. at, at hvis man nu har været venner med nogle mennesker i, i, i mange år, mm. Og, og pludselig må man ikke se sine venner, ja. fordi man har været tilknyttet eller relateret til den samme ja. nu-forbudte ja. organisation. Ja. Det synes jeg jo er, er, er fuldstændig urimeligt og helt vidtrækkende, at man kan tolke det i den retning. Fordi problemet er jo, at, at en ting er jo LTF eller forening, eller hvad der nu har været, men en anden ting er, at der er jo en hel masse mennesker, som er vokset op i bestemte steder, i nogle bestemte områder, og er venner med en hel masse mennesker, og har været det gennem et helt liv. Jo, jo, jo, men de her mennesker har så også ført dig igennem et, et, en forkert retning, så et eller andet sted synes jeg, at det er meget godt, at systemet og staten går ind og siger, nu får vi dig på ret og spørg, skal ikke gå med de her idioter. Ja, men... men altså, det er man... sådan lidt mor far. Jeg, ja, jeg ved godt, det er forkert, men, altså, mm. men jeg prøver bare, hvis, hvis de her idioter har gået sammen, siden de var små, mm. og, og prøv at se, hvor de er nu, ikke? Så, så, så må man et eller andet sted prøve at hjælpe dem, hvor man kan jo. Og det vil jeg sige, du skal ikke gå sammen med de her. Da jeg blev fjernet fra min vennekreds, prøv at se, hvor jeg står nu, mm. jeg er at det hjælper jo. Mm. Men det, det, det, altså, det, man, man, det er det ikke Så bliver det ikke større. Så ikke større. <laughs> men det, det er jeg simpelthen ikke enig i, fordi at... Jeg synes, at det enkelte menneske har ret til at, at være og også. opholde sig, hvor de vil og hvor de gør. Og jeg synes, der simpelthen der må være en grænse for, hvor indgribende man kan lave sådan nogle ting. Altså, folk har jo lov til at gøre det, de vil, så længe det inden for lovens rammer. Men de kan jo så bare melde sig ind i et eksitprogram, og efter tre år så bliver de fjernet fra det. Er ikke der, det er jo ikke en det bar. er da bare. Bar. det er. jo ikke bare. det er. jo bare at gå op og så søge om, at man gerne vil ud af bandemiljøet. Oh, og hvis så... du ikke er registreret, så kan du gå sammen med dine andre igen. Det er da bare. Men min klient er jo fuldstændig ustraffet. Han har aldrig lavet noget kriminelt. Når men han registreret jo. Ja, og hvad så? Han har du lov til at gå rundt sammen med de mennesker, som han, øh, han gerne vil? Ja, ja, det bygger også på. For, Jeg er slet ikke for, at staten siger, du må gå her, mm. du skal gøre det her. Men jeg siger bare, jeg kan godt se, hvis man er nået dertil, hvor man ikke ved, hvad man skal gøre, at man bliver nødt til at gå til yderligheder. Yderligheder, mm. ja. Jo, for det er, det er i virkeligheden lidt sammenligneligt med, at man siger til sine børn, ved du hvad, altså ham der, han er virkelig ja. dårligt selskab, ja. ham skal du ikke lege med. Men det synes jeg måske, at der er en lille smule forskel på, hvad mor og far siger til børnene, og hvad statens og, og retsvæsenet siger til mm. voksne borgere. Det ved jeg ikke, hvad det er. Du har også børn, ikke, Martin? Jo, jo. <laughs> men men jamen, det, det er jeg helt enig i, og det, det er lige præcis det, fordi jeg synes, man bliver ligesom nødt til at se på, at en ting er, hvad man synes, eller hvad man kan mene rigtigt og forkert her i livet, og man, hvad man rådgiver sine børn til. Men, men noget andet er, hvad vi hvad begynder at hive folk i fængsel for. Og det er jo det, man gør. Altså, min klient er lige blevet kør, blev, blev kørt ud i vestre fængsel, og, og, og sidder derude de næste 14 dage. Øh, han er fuldstændig ustraffet, og, og, og, og det er simpelthen for indgribende, at han ikke kan få lov til at gå rundt med en person, som han har kendt, siden han var tre år gammel, og som han har vokset op med. Øh, øh, det, det, det, er, det er for vidtrækkende, at det er retssystemet, der begynder at gå ind i det. Det synes jeg, det er. I har kæret kendelsen øh, ja. til landsretten, så nu får vi jo... Og det er vel også oplagt, det skal den vel også, når nu det er den allerførste sag af den her karakter. Så, øh, så får vi jo i hvert fald landsrettens vurdering af det i den kommende uge, vi går ud fra. Ikke? Jo, de regner med, at det kommer en. Ja. Så holder vi øje, og så kan det være, at vi ringer og plager dig for at høre mere om det. Indtil videre, Maja Stå. mange tak, fordi du kom. Du lytter til Radio på Radio 427. I studiet er Sebastian Riggelsen, Nedim sammen. mit navn er Marie-Louise Toxvi. Vi har cirka 20 minutter tilbage af denne uges udgave af Politiradio, og vi skal jo selvfølgelig også, det sagde jeg også indlændsvis, tale om, at det ser ud som om Nedim fik ret i sine forudsigelser, der nu er en bandekonflikt i gang øh, i København og omegn. Altså, den slags bliver jo faktisk sådan noteret mere præcist, når øh, Rigspolitiet laver et, hvad hedder det, et konfliktnotat, spørger jeg dig, Sebastian? Det kan godt passe. Altså, hvor man sådan siger, nu, fra dette øjeblik, definerer vi, at der nu er mm. en bandekonflikt, og så træder alle de bestemmelser, som ligger i forlængelse af, af, af at når der er en bandekonflikt, så er nogle bestemte for, for ting i straffeloven osv., osv., osv. muligheder og ting, man kan gøre, som man så kan begynde at bruge. Og sådan, et, øh, sådan en besked kom i den forgangne uge. Jeg så en pressemeddelelse torsdag, fra Københavns Politi, hvor jeg tænkte, at der, nu er man altså virkelig blevet blevet inde i Københavns Politis øh, presseafdeling. Jeg vil godt tænke mig, at, at nu vi går lidt i sproghjørnet nu. Øh, Sebastian, du mm -hmm. har faktisk siddet i kommunikationsafdelingen Københavns Politi i den, den sidste tid, at du var politibetjent, mm -hmm, ikke? Det er rigtigt. Så det kan være, at du kan oversætte det her. Øh, hen over de seneste dage har der været en række overfald og skudepisode, blandt andet på Nørrebro. Det er politiets vurdering af hændelserne kan relateres til en konflikt, hvor en bandegruppering fra Nørrebro er blevet splittet op i to nye grupperinger. Den ene med forbindelse til Greve Hundi området der vi er vi altså uden for København, den anden Nørbro Nordvest. Og så udtaler politidirektøren København. Vi tager den nye konflikt meget alvorligt, og har derfor nu skruet op for indsatsen. Vi vil ikke acceptere, at der bliver skudt i det offentlige rum, og vi sætter massivt ind for at fange de ansvarlige. Borgerne skal føle sig trygge og vide, at vi sætter hårdt ind over forbandernes kriminelle adfærd. Det lyder Hvad betyder det, Sebastian Som tidligere medarbejder i kommunistorenheden i Københavns Politi? <laughs> jo, men altså det, jeg læser ud for det her, det er jo selvfølgelig, det er politidirektøren, der udtaler sig nu. Det, det er det jo ikke normalt sådan nogle øh, skyderier, så på den måde viser politiet virkelig. Vi tager det her seriøst. Ja, men hvad er forskellen på at tage konflikten alvorligt, og tage den meget alvorligt? Jamen, der er jo ikke nogen. Altså, pointen er jo, de skal selvfølgelig, de bliver, bliver kigge med ned af pressen, og så går også politikere. Hvad, hvad gør politiet i den her sag? Politiet, de ved jo ikke, hvad der er op og ned, og derfor så skal de sende den her pressemeddelelse ud. Og man siger, at vi vil ikke acceptere, at der bliver skudt i det offentlige rum. Nej, det vil virkelig også være mærkeligt i andet. Altså, det er jo for eksempel ulovligt. Det er helt ret. Altså, de, de, de skal jo bare sende en ud. jo Øh, uden rigtigt at have noget at sige. Altså det eneste konkrete, nu ved jeg ikke, om, om du kommer længere ned, men de har opretter noget, nogle visitationszoner. Der kommer en visitationszone. Og det er sådan set det eneste konkrete, der er at sige om den her presmeddelelse. Ja. Så, så, så står der, at man vil skrue op for indsatsen, og vi sætter hårdt ind og massivt ind. Hvad betyder det? Jamen det er jo bare råkløveri. Men at... hvad betyder det? Jeg har set det. Jeg har siddet her med fingeren i lagt. Nå, men så kommer det kommet okay. med fingeren. <laughs> hvad betyder fingeren. det? Hvad betyder ved, det? Jamen, altså efter skøreriet der i øh, den ud, der lige har været, der kunne man bare mærke politibetjente overalt, mm. og politibiler overalt. Ved altså, du hvad, ja. Det er nemlig rigtigt. Tak skal jeg have. Og det viser faktisk, at der er noget, der virker. Hvad vil mm. du sige, Sebastian? Jeg vil selvfølgelig sige, at det de gør, de optrapper selvfølgelig alting. De sætter mere personale ind, de begynder at lave flere aflytninger, de begynder at observere på visse personer. Så selvfølgelig gør de noget, men det er alle sammen ting, de ikke kunne sig om, for det vil underminere hele efterforskningen. Så på den anden måde skal de bare sige nogle hurra-ord, for ligesom at, at få dæmpet ned. Ja. Indtil et par dage, hvor det kan komme noget mere og konkret. Og jeg har selvfølgelig he? også prøvet at komme en lille smule nærmere på, hvad betyder det her. Og ja, øh, skru op for indsatsen, det betyder, at vi, vi kan jo godt huske, at der også var temmelig meget at lave for dem, der efterforsker bandekriminalitet, for et års tid siden øh, i København. Og, og der var en massiv indsats, vældig mange mandetimer på det, mange mand på gaden. Mm. Den kunne man jo så som den konflikt stillet af, så kunne man også skrue ned for politiets indsats på det begynder også at tage sig andre opgaver. Der er jo mange forskellige. Der er jo andre end bandekriminelle, der gør ting, de ikke må i København og resten af landet. Men nu kan man så ligesom skrue op igen. Mm. Og det handler om mandskab. Ja. Og det handler både om uniformeret politi, som skal være synlig i gadebilledet, måske for at være afskrækkende overfor forbryderne, men også for at være over for almindelige borgere. Og så er der også mere civilpoliti på gaden, som er ude at efterforske, snuse til, undersøge og være på vagt. Mm. Det er jo klart, når sådan noget sker med så mange skyderier, så er sådan noget som lokalpolitiet, de vil jo blive inddraget til den tryghedskabende øh, patruljering. Og det kan blandt andet være, at de her, der er jo kommet sådan nogle nye mobile øh, politistationer, eftersom Hva? lokalpolitiet mere eller mindre var nedlagt. Så mm. kommer de her mobile nogen, som bliver brugt meget i Vestegns Politi. Men man kan jo sagtens sætte sådan nogle ind i nogle som er meget udsatte lige nu, hvor der så rent faktisk er en station om dagen. Og sådan noget. Mm. Det er jo sagtens sådan noget. Og så, så tænker man jo selvfølgelig, det er sådan noget, jeg gør, fordi jeg altid ser hullerne i ostene. Men fjernom, rydder man sig hele afdelingen af dem, der sidder og efterforsker krim eller, eller voldtægtssager, eller et eller andet, nu skal de alle sammen ud og jagte bandemedlemmer. Sådan er det selvfølgelig ikke, men der kan jo, der kan jo, der kan jo være der forskel på, hvor presserende opgaverne er i efterforskningen, siger jeg så, og kigger på dig, Sebastian. Yes, jamen du har jo selvfølgelig fat i noget. Altså, alle sager, det handler jo om prioritering inden i politiet. Der er utrolig mange opgaver, og de kan ikke alle sammen løses. Så der sidder altid nogen, der må lave nogle benhårde prioriteringer, som folk ikke altid er tilfredse med. I hvert fald sætter man ind nu her, og man... Øh, altså, jeg, jeg prøvede så lige at få et overblik over, hvad, hvad har man af sager, altså det, man, det er ligesom, øh, det tror jeg var også politi man sagde, vurderingen er, at, at det her begynder øh, i sidste weekend. Altså det er der, det ligesom bluser op. Hvad det handler om, det er der vist ikke rigtig nogen, der ved, men det kan være, du kan gøre os klogere om lidt, Nedim. Vi har en studie studiet, der ved det. Ja, han ved alt. Altså, øh, natten til lørdag for en uge siden, der bliver der, der, bliver der skudt øh, i, i, på Nørrebro i København, et til to skud. Der er ikke nogen, der bliver ramt der bliver skudt fra en bil øh, hen over en anden bil. Øh, hvad det går ud på, og om, om det er bare noget, der går i ved et uheld eller hvad, det ved man ikke. Øh, dagen efter søndag, så er der et øh, voldeligt overfald. Der er en, der får, får bank simpelthen i, øh, i en frisørsalon også på Nørrebro i København. Øh, så vidt jeg ved ikke er vi her i et miljø, hvor der ikke er nogen øh, sønder til bolden, det skal til lige at sige, siger, ham, ham, der får tæsk på den frisør derinde, mm. han er søn til en stor medlem af en gruppering i Hundi, der hedder Blots. Okay, så det kan have relation til den her konflik. Jeg siger ikke mere. Nej. Men det er i hvert fald jo kendetegnet, som jeg forstår, politiet er i hvert fald jo ikke øh, typisk mennesker, som har lyst til at sige særlig meget øh, til politiet. Det er heller ikke dem selv, der anmelder de ting, der sker. Så bliver der skudt øh, igen... <hør> natten til tirsdag øh, på, på Nørrebro i København der er en politipatrulje i nærheden og, og hører også skuden skud, nogle skud når der lyder som skud og der bliver også anmeldt fra almindelige borgere en fire fem skud affyret men ikke nogen der er ramt øh, senere øh, er der så et længere ude på Nørrebro en en person der bliver ramt af skud det er ikke kritisk men, øh, men øh, der er altså en der bliver skudt. man ved ikke mere om hvordan og hvorledes og hvem så bliver der skudt igen onsdag aften på Nørrebro, og det er der, der er en politipatrule i nærheden, som, som også skyder skudt. tilbage. Ved du mere om det, Sebastian? Hvad nej, det gør det? Det? Umiddelbart, så tror jeg, det er et tilfælde, at politiet de er... Øh... Jamen, hvorfor skyder det? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Der er vel flyvende kugler nok i Altså, den, den politibil var i gang med at visitere nogle unge mennesker, den har stoppet. Mm. Øh, og så kom den her bil og skød, og så fik de opmærksomhed på den og skød tilbage. Men det lyder sådan set, som om du ved mere, var det en civil politibil, for så lyder det meget... Det fik jeg ikke at det er så alene Københavns politi. Man kan godt sige, at, at din gamle kollega har noget at lave. Ikke, jo, jo, så er der jo Københavns politi. Der er vi ude i dit gamle område, Nedim. Best Og det mellem. kan godt være, at det meget øh, blev roligere, efter du øh, forlod Vesterhejnen, men der er stadigvæk nogen, der kan. Øhm, der øh, har man, nu skal jeg bladre af lige her i mine noter for at se, hvad man har. Der har man øh, sidste lørdag et skyderi i, øh, i Ishøj, hvor to mænd bliver ramt af skud. De er uden for livsfar. Der, er, der er sådan mænd, men vældig mange skud. Det kan sagtens være et automatvåben, fordi der, der er sådan en, en Mercedes helt gennemhullet, øh, så vidt jeg forstår det. Øh, nogle dage efter, også i Herlev, øh, bliver der skudt efter en mand, øh, som ikke bliver ramt. Der er også øh, tale om, om op, op mod 10 skud, tror jeg nok. Og det, der kommer anmeldelserne jo fra andre borgere. Det er ikke manden selv, der ringer og siger, at der er nogen, som at der skyder på mig. Øhm, så øh, anholder man faktisk en mand i Ishøj, en 22-årig, som er i besiddelse af en pistol, øh, som er, bliver fængslet. Øh, og, og der mener man, at det har en eller anden relation til det, der foregår. Øh, det, det er, hvad man har, som jeg lige har overblik Og så har der været skyderi øh, torsdag fredag i Glostrup, men men den seneste melding, jeg har fået, var, at man endnu ikke kunne sige, om det har en relation til denne her konflikt, eller ej. Der kan jo også være mennesker, som både skyder og begår anden kriminalitet, som ikke har noget at gøre med nogle bander. Nedim, ganske kort, for vi skal faktisk jo også nå videre. Ved du, hvad disse mennesker slås om? Ja. Yeah. Godt så. <laughs> <laughs> Jamen, det, det, der sker, det er, at vi har en gruppering, der hedder Brothers, som øh, har to store øh, hovedroller i grupperingen, og de to er blevet uvenner. Den ene vil gerne fokusere på en måde at køre forretning på, og den anden vil gerne fokusere på en anden måde at kan forretning på. Problemet er, at den måde, den ene af dem vil fokusere på, kan ødelægge deres organisation, fordi at det handler meget om, det rygter skal sige, men det handler meget om, at, at han vil lave sådan nogle rulleforretninger, hvor han vil stjæle stofferne fra de andre bander, og så må de jo bare komme, så man kan få en konflikt ud af det. Og det gider ham den anden ikke, så de bliver splittet op. Og det er de to her, de her to herrer, der er kamp mod hinanden. Der er ham fra Ishøj, der samarbejder med hun, drengene, og så er der ham inden for Nordvest, der samarbejder med Mjølnerparken. Mm. Og det er det faktisk konflikten handler om. Ja, du svarede sådan egentlig på mit uh, spørgsmål, jeg troede egentlig, at, at uh, Brothers udsprang fra Mjølnerparken, men det er så ikke der, de begge to kommer fra? Nej, fordi dem inden for Nordvest vil ikke kede Brothers mere. De synes, den har det navn har fået... Og når du siger Nordvest, så mener du Møller Ja, men Nordvest De vil ikke kede Brothers mere, men dem ud for Ishøj Hundi... Han, han vil gerne stadig beholde navnet Brothers. Så der er også en konflikt der, og derfor er det blevet splittet op i to. Så man kan næsten sige det som en, en virksomhed eller et politisk parti, hvor der er nogle forskellige, der er uenige i linjen Ja, og så skal jeg lige sige, at min kilde, der har givet mig det her, har jeg lovet at sige mange gange tak til, og han lytter med i dag, og jeg skylder ham midter. <laughs> man må ikke betale kilderne, det, men nu er du selvfølgelig heller ikke journalist. Nå, ved du hvad, øh, tak også til din kilde og for, for indsatsen. Sebastian, hvor lang tid tror du, vi kommer til at være i at have den her massive indsats fra politiets side på den her konflikt? Kan du gætte på det? til den stopper. Altså, det bliver det jo nødt til, hvis der bliver ved med at blive skudt hver dag. Så det, man kan godt høre, at han har siddet i den der kommunikationsafdeling. <laughs> det er fremragende. Du lytter til Politiradio. på Radio 47. Og vi har en små 10 minutter tilbage af ugens udsendelse. I studiet er Nedim Yassar, Sebastian Riggelsen. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og Nedim, jeg har tænkt, at Sebastian, han er jo stadig lidt ny. Mm. Så han skal prøves i en disciplin, som jeg ved, du holder meget af at gøre i politiart, nemlig en lille øh, dops uh. Lad os se. Lad os være lidt hurtigt, så vi kan nå nogle sager. Det går simpelthen ud på, at jeg søger lidt oplysninger rundt omkring om forskellige domme afsagt øh, inden for den seneste tid. Okay. Og så, så I får kun ganske få oplysninger, og så vil jeg bare gerne have et bud på, hvad koster det? Altså hvad, hvilken straf er der idømt? Ved retten i Glostrup blev der øh, i den forgangne uge afsagt op over en tidligere psykiater, altså en læge, som blev dømt for igennem fem år at have udnyttet en øh, psykisk syg kvindes sygdom Øh, til at have øh, et, et seksuelt forhold. Øh, paragrafen øh, i Strafloven handler om at udnytte en persons sindssygdom eller mentale retardering til at skaffe sig samleje med den pågældende. Det er strafbart. Øh, den paragraf har, har hittil, så vidt jeg forstår, været brugt mest i sager, hvor det har handlet om personen, der har været retarderet. Øh, det, den er ikke før brugt i noget, hvor der er tale om om en klinisk øh, sindssyg Og der har Retslægerådet været inde over og udtale sig om den her kvinde. Ja, hun siger også selv, hun har været psykotisk i perioden. Øh, så det er ikke noget med, at, at hun også synes, at de var kærester. Det har altså stået på fra 2011 til 2016. Den tidligere psykiater, øh, han blev fundet skyldig i det her. Hvad tror I, man straffes med for det? Nedim? Jeg tænker igennem fem år, det må nok være syv år. 26 års fængsel. Ja. Ja. Sebastian, hvad tænker du? Uf. Altså, det bliver jo straffet hårdt, når man har sådan en form for værveforhold til en person. Så jeg gætter på... 5 år. Straframmen på den her paragraf. man i vores producer, som jo faktisk har øh, en, øh, en kant jordgrad. Han sidder øh, udenfor og, og stikker to fingre. Han minder to år. Straframmen på denne her... Øh, på denne her lovovertrædelse er op til fire års fængsel. Ah, ah. Og, og manden ø, blev idømt et år og tre måneders fængsel. Ah, øhm, han har anket ø, til frifindelse, altså han nægter ah, okay. sig skyldig. Han siger, det var et frivilligt forhold. Retten var ikke enig, men den skal nu for landsretten. Vi går hurtigt videre til en anden. Det er en sag fra Sønderborg. En 46-årig mand fra Nigeria har, er, var en såkaldt Bodypacker. Han har slugt noget kokain, øh, øh, nærmere bestemt 1348 gram, altså godt kilo kokain, fordelt på 135 æg. Hvad er det, Nidim? Hvad er, det, hvad er sådan nogle æg? Hvad æg det? Det er sådan nogle, de er som et æg, og det er faktisk, øh, hvis du tager på ned på Vesterbro, så går der mange afrikaner rundt, og hvis du så spørger dem om ægget, så går lugt at den lugter lort, så sådan, de skider ud. Altså, det, det er sådan en plastik, ligesom dem, der er inde i et kinderæg. Ja, det er en masse kondomer, der bare sat sammen, men det, det ligner et æg. Det ja, og så kan man enten og man så måske, gemme det i enden sammen, eller man kan slutte for at kunne smule det igennem 12. Nå, denne mand fra Nigeria, han bliver altså taget med øh, 535 æg øh, i alt øh, 1348 gram kokain. Hvad er straffen? Uh, uh jeg ser 12 år. Du ser 12 år. Nej, det er 1,3, ikke? Jo, 1,3. Okay, okay så, siger, så siger jeg... Jeg siger 9 år. 9 år. Sebastian? Nej, jeg tror ikke, det er så meget. Jeg siger... 5 år. Og Nima, han vil gerne komme med et bud. Han har ikke hørt efter. Nima, det er 1,3 kilo. <laughs> ja, ja. Og jeg siger lige igen, manden er fra Nigeria. Ba, ba, ba. Oh, okay, okay så, så vil jeg gerne lige have tilbage. Ja? Jeg siger 4 år. Du ser 4 år. Okay. Du ser 5 år. Og så er udvist. Tre år. Så. Og Nima Samani, vores kandjur i produktionen, siger to år. Han får fem års fængsel og bliver udvist yeah. for bestandig. Yeah, okay. Sådan til det, jeg fiskede efter, at I skulle have med. Ja, jeg ja. efter Godt. Så har vi en anden. Det her, der burde du være hjemme, uh, dem. En 28-årig mand bliver uh, dømt for besiddelse med henblik på videre salg af 30 kilo has. Hmm. Okay. Det, uh, det, det sker i Kolding, det er retten i Aarhus. Øhm, ham finder man frem til, man rensager hos ham øh, og beslaglægger 53.000 kroner, og så, så er der altså det her med, med de 30 kilo hash. Og han erkender, at han har besiddet de 30 kilo med henblik på at videre overdrage det. Hvad er straffen? Jeg ved jo, at lige så snart man rammer de 15 kilo, så, er det, så bliver det set som hårde stoffer. Så jeg tror, han har fået 2,5-3 år. Hvad siger du? 25 år? så siger jeg 3 år. nu skal I bare høre. Manden får 2 år og 3 måneders fængsel. Nej, det var flot. Men, men, i den straf, der indgår en reststraf fra en tidligere dom. Han har lavet noget med has før. Og der er han altså, om den har været del betinget, eller han har været prøveløsladt fra auton, det ved jeg ikke. Men han har landet år i banken. Altså han, han har, fra sin gamle straf ja. mangler han afsonen halvandet år og så er det klart gør han noget nyt det samme så skal han ligesom afson dem så han får ved retten i Aarhus i den nye sag i alt to år og tre måneder men er det der er halvandet år fra den gamle sag så faktisk er, er hvis vi måneder. regner det ud år og 8 er det otte måneder på, på på denne her det nye forhold ja og det var ikke meget nej det var det nemlig ikke det er, derfor. No. Drenge, var det er derfor, jeg har solgt Det er ikke så var stor straf. <laughs> Og så vil jeg lige nu at nævne, vi har ganske kort tid tilbage, men det er en, øh, en sag, nu jeg bladrer her for at finde den rigtige, om en øh, blot 17-årig dreng, som øh, ved retten i København falster blev dømt for øh, databedrageri. Han mm. har været på en række nordjyllandske kommuners hjemmesider og fundet deres såkaldte EAN-numre, som er de numre, kommuner bruger til at købe ting. Når kommunen skal købe et eller andet, så er det ligesom deres kreditkortnummer eller sådan noget. Og så bruger man de her numre, dem har han fundet, så har han bestilt alle mulige mærkelige ting på nettet. Øhm, altså øh, hængelåse, lamper, tandbørster, en skudsikker vest, skægtrimmer, sækkestole, okay. en hjertestarter, telefon, alle mulige mærkelige ting. Øh, det blev så opdaget blandt andet, fordi nogle af tingene ikke bliver hentet på posthuset mm. og sådan noget, hvor det er bestilt til. Han er 17 år... Og, og der er altså så nogle oplysninger i mentalerklæring og så videre, som, som spiller meget ind på afgørelsen. Dels at han er så ung, men også at, at der er tvivl om, at man skal jo give den straf, som er bedst egnet. Og han bliver altså idømt til en, en ungdomssanktion. Han skal, han skal være på en, en, en, en socialpædagogisk institution i en periode. Sådan ungdomsfængsel. Nej, det er ikke fængsel, fordi det er netop en socialpædagogisk behandling. Ja, men sådan en var min også på. De tog på ture og tog på strøm ja. og sådan noget. Og der, han skal så være under kommunens tilsyn i to år. Men, men han har altså svindlet for, for op mod en million mm. kroner. Hvis nu der ikke havde været de her særlige omstændigheder ved ham, kan I så... Øh, altså, det ved vi jo ikke med sikkerhed, men, men hvad tror I så, man var landet på strafmæssigt ved dem? Det er jo økonomisk, det havde de i Danmark. det Havde de? Men altså, det er jo rigtigt, det her det er jo sådan en form for drenges der går over altså Det er, det er alt meget for begyndelsen. Lad os sige, hvis han ikke var 17 år. Hvis det var en voksen, og der ja. ikke var de andre familier, Okay, umstande, det Så siger det. jeg 3 år. 1-2 års fængsel vil det ligge på, at det jeg har fået oplysning vi det ved det selvfølgelig ikke. Uh, han har simpelthen måske ikke rigtig vidst, hvad det var, han foretog sig, eller, eller i hvert fald han røger, jeg husker, hvad han har gjort. Det. Han måske måske blandet sammen med et computerspil også. Nå, det var hvad vi nåede i dag. Nedim Yassar, Sebastian Rikkelsen, tak for god ro ord og orden og masser af input. Nima mange tak for øh, masser af input og hjælp med produktionen. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig, programmet hedder Politiradio, og vi er her igen om en uge. Du lytter til Radio 24 -7.